A salamu alaikum warahmatullahi warakatu. Inna alhamdulillahi na hamadu hu wana stajinu hu wana stahdihi wana stagfiru wana tubu ilahi wana tawakalu alaihi wana udu wilahi min shururya enfusina w wasayyati ya amalina. Mayahdi hilahu falamu dillala. Wamayudulil falahadi ala. Ashadu ala ilaha illallah. La sharikala. La huulku ala huul hamdu. Yuhi wa yumitu a huala kuli shayin kadir. Wala hawla wala kuata ilaha bilahil ali el azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala Kerana pada waktu ini dapat kita berkumpul Walaupun kita tidak saling melihat antara satu sama lain Tapi kita berada dalam majlis ilmu Yang mana dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim Majl tam'a fi baiti min buyutillah Yadzkurna Allah wa yatayarasuna ayatihi Illa hafat alaihimul malaika. وَغَشِيَتْ فُمُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dalam hadis Sahih Ruha muslim, dikatakan tidaklah berhimpun satu golongan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan Allah S.W.T. akan turunkan ke atas mereka malaikat untuk menaungi mereka dan dikurniakan rahmat ke atas mereka dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia yaitu para malaikat di langit. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pada kali yang lepas telah pun kita bincang tentang beberapa surah yang menceritakan nikmat yang Allah kurniakan kepada orang-orang Quraisy. Antaranya surah Quraisy itu sendiri menghimpunkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada mereka dengan kejayaan mereka berniaga dalam keadaan aman, dengan makanan yang tidak pernah terputus untuk keperluan mereka nikmati di Mekah dan juga dengan keamanan bumi Mekah itu sendiri. Dan Sebelum itu telah kita bincangkan tentang kehebatan Allah SWT dan kebiasaannya dan kekuasaannya menurunkan tentera-tentera dari kalangan burung Ababil untuk mempertahankan Makkah dari diserang oleh Abraha dan tentera bergajah. Insya Allah pada kali ini kita akan bincangkan tentang surah yang berikutnya iaitu Surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah yang bermaksud surah pengumpat menceritakan tentang fenomena pengumpat yang dibenci oleh Allah SWT dan menduduki tempat yang ke-104 dari senarai surah-surah al-Quran. Insya-Allah saya akan bacakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saudari, saudari, para pendengar, adik-adik yang dirahmati dan kasih olehnya, ia dapat mendengar untuk mendapat penghayatan dan keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addadah yahsabu annama lahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil hutamah. وما ادرا كما الحطمه نار الله الموقده التي تطالع على in انها عليهم صد في عمد ممدده maksudnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dicampakkan ke dalam hutamah. Tahukah kamu apakah hutamah itu? Iaitulah api yang disediakan Allah SWT yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat ke atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Menurut para ulama di kalangannya Ibn Abbas mengatakan surah ini merupakan surah makiyah. Surah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum peristiwa hijrah Yang menekankan perkara-perkara berkaitan dengan Akidah dan pembinaan Akhlak mulia seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Sebenarnya Di kalangan para ulama tafsir yang bincangkan Asbabun Nuzul Mengatakan bahawa surah ini turun Al-Humazah dan Al-Humazah itu Merujuk kepada beberapa orang Ketua orang-orang kafir Quraisy Yang menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan mereka bernama Al-Aknas bin Shuraik Dan seorang lagi bernama Jamil bin Amir Al-Ruqashi Mereka ini merupakan orang-orang yang Menunjukkan menunjuk harta yang Allah berikan kepada mereka Dan merendah-rendahkan Perjuangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Di atas, dasar, di atas alasan Muhammad orang miskin Muhammad orang yang tidak mempunyai kerudukan Muhammad tidak ada harta macam kita Mengapa Allah memberikan kepalanya Kepimpinan menjadi Nabi menjadi Rasul Ke atas kita adakah wajar perkara ini berlaku Jadi bila kita melihat Pandangan Ibn Abbas Mentafsirkan perkataan al Humaza Dan Al-Humazah Saya yakin tuan-tuan, puan-puan masih mengingati cerita tentang Ibn Abbas yang pernah saya sebutkan sebelum ini. Bagaimana Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang masih muda, wafatnya Nabi pun masih lagi muda dan mentah, tetapi dikunikan Allah kepadanya ilmu yang Masya Allah hebat, sehingga didudukkan bersama-sama, dipilih oleh Sayyidina Umar untuk bersama-sama dalam majlis As-Sahabah. Ya ulama ushahabah, ulama-ulama yang daripada kalangan sahabat ini untuk berbincang fukaha ushahabah. Ya ulama-ulama ulama yang bertaraf fukaha daripada kalangan sahabat. Di kalangan sahabat itu kita tahu ada di kalangan mereka tidak dipanggil fukaha. Fukaha ini begituan fakih. Faqih ini artinya mampu mengistimbagkan hukum untuk menyelesaikan masalah daripada ayat-ayat Allah Swt. Maklumlah kadang-kadang ayat-ayat Allah ini turun dalam keadaan ijmal. Ya umum. Ya, sedikit uh, pembincangan tentang perkara ini. Kadang-kadang kita lihat pada zaman moden ini, di kalangan orang yang mendakwa mereka ni ahli hadis, faham hadis. Sebenarnya, permasalahan berkaitan dengan hadis ini merupakan satu tingkatan yang pertama sebelum sampai ke tahap fiqh. Ya, fiqah ini merupakan kefahaman kepada apa yang ada dalam nas-nas syarak daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW itu sendiri. Sebab bagi orang yang memahami, perkara ini melihat, Hebatnya ilmu pada Imam Syafi'i kerana Imam Syafi'i bukan sahaja menguasai Quran dan juga Hadis, Malahan sampai ke level yang berikutnya, tingkatan yang berikutnya namanya fiqh. Ya fiqh, kefahaman kepada usul tersebut, kepada asas tersebut. Pada hari ini kita melihat kadang-kadang di kalangan umat Islam yang berbangga mengutahu Hadis itu dan ini. Tapi di sudut aplikasinya dia tidak faham. Ini satu perkara. Berkata Ibn Jauzi dalam buku beliau bertajuk Saidul Khatir. Ya di antara ahlul fiqh dengan ahlul Hadis ya mesti faham di kalangan ulama-ulama ini sebagai contohnya Imam Ibnu Taimiyah seorang yang hebat hadis dan faham bagaimana pelaksanaannya pada zaman beliau begitu juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seorang ulama yang hebat yang faham hadis dan aplikasinya untuk keperluan umat pada zaman itu tetapi malangnya pada hari ini kata Ibnu Jauzi dalam buku beliau bertajuk ya Saidul Khatir itu di kalangan manusia yang hari ini mendakwa mereka ahli hadis tapi tidak faham fiqh jadi Abdullah bin Abbas ni seorang ulama yang faqih dalam perkara-perkara berkaitan dengan asbabun nuzul, berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya dan juga bahasa Arab itu sendiri berkata Ibn Abbas Al-Humazah maknanya Al-Ta'an Ta'an ini artinya suka mengkaji, membuk-bukkan seorang dengan menggunakan lidah ya dan kemudian disebut Al-Lumazah ini merujuk kepada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh anggota badan setengah pendapat mengatakan merujukkan bahawa Ibn Abbas juga mengatakan Al-Humazah ini, ia itulah, yang berkaitan dengan ta'an suka mengkaji dan alumazah al pula al-ighthab iaitu mengumpat Dan kedua-duanya merupakan kejahatan lidah Sehingga riwayat mengatakan Seperti yang disebutkan di awal tadi Mengatakan satu berkaitan dengan lidah Satu lagi berkaitan dengan perbuatan indera Panca indera Anggota-anggota kita lain Tangan, mata Kadang-kadang dengan mata pun kita boleh menyakitkan orang Kadang-kadang dengan anggota badan pun kita boleh menunjukkan action, perlakuan yang boleh menyebabkan Seorang merasa dihina dan sebagainya Ya jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian Allah SWT menyebutkan di sini Tidak penting Ya sama ada turun kepada Akhnaz besyuraik ke turun kepada pada Jamil bin Amir ke tidak penting. Yang penting surah ini mengutuk, mengkaji, menghina mereka yang memiliki sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu ini. Ya, sifat yang berkaitan dengan ya memburuk-burukkan orang lain, mengumpat, mencela dan sebagainya. Mengumpat apa maksud dia disebut dalam hadis sahih. Atadru namal ribah. Ya. Tahu tak kamu apa itu ribah? Maka Nabi mengatakan zikru ka akhaka bima yakra menyebut kamu menceritakan keburukan seorang kawan kamu dalam keadaan dia tidak tahu kemudian sahabat bertanya araita in kana fihi ma na wahai nabi kalau lah betul-betul ada pada dia apa yang kita ceritakan itu maka namakan mengatakan zalikumul irtab. itulah dia ghibah kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya maka itu namanya buhtan maka namanya itu fitnah namanya itu mengada-ngadakan satu perkara yang tidak ada padanya dan lebih besar dosanya daripada mengumpat itu sendiri insyaallah sebentar lagi kita akan huraikan yang lanjut berkaitan dengan surah ini bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a ma la'adda yahsabu annama lahu afnada Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam tiap witam serdecznie Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini Tidak Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui Apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya Yang naik menjulang ke hati Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah, ayat 1 hingga akhir. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan dia mengiraakan bahawa harta itu mengekalkannya. Apabila kita melenung ayat ini, berkata Imam Asyuti, Bahawa kebanyakan manusia daripada kalangan hirtawan, dari kalangan orang-orang yang punya harta yang lalai, yang tidak mengetahui objektif kehidupan mereka dan biasanya mereka ini dari kalangan orang-orang kafir. Mereka akan berusaha sedaya upaya untuk sentiasa sihat dan jauh daripada penyakit-penyakit. Bahkan ada di kalangan mereka yang kita tahu cuba masuk mencipta satu mesin yang boleh membolak-balikkan jasad orang yang telah meninggal dunia. Dengan tujuan apa? Kerana mengatakan penemuan ini belum sampai ke tahap dapat menghidupkan orang yang mati. Nanti yang akan datang, akan ada satu penemuan, ada satu discovery bagaimana boleh menghidupkan sel-sel dalam Uh, otak untuk menyebabkan menyebabkannya bertindak balas sekali semula untuk menghidupkan orang itu maka dia bolak-balikkan ya digerak-gerakkan dalam satu mesin yang tak berhenti-henti ya sehingga nanti sampai kerana maklumlah bila jasad itu digerak-gerakkan maka tidak akan berlaku ya kehancuran pada sel-sel badannya maka dia akan kekal begitu maka gambaran yang Ada pada orang kafir ni begitulah tuan-tuan yang rahmati dan negasi Allah sekalian. Begitu cinta mereka kepada dunia. Ya, sehingga mereka tidak bersedia untuk mati. Tidak bersedia untuk kembali kepada ketetapan yang ada selepas daripada hidup di dunia yang namanya alam barzakh itu. Jadi, apa yang disebut oleh Allah SWT di sini, mereka mengumpulkan harta dalam keadaan menyimpannya untuk keperluan pribadi, Sedangkan, harta ini merupakan amanah daripada Allah. Cubalah kita renung bagaimana Al Imam Ibn Qasir menceritakan perkara ni. Bahawa Apabila matinya seorang itu Yang ikutnya ada tiga perkara Yang pertama Ya yang ikut Sampai Di perkuburan Ya dan kemudian ingat setakat itu Dan kemudian pergi Dan mereka ini Dan ini merupakan Bahagian pertama ini Gambaran pertama ini Kumpulan yang pertama ini Merupakan kaum keluarganya Dan ada pula yang ikut Sampai ke, ke, ke perkuburan Dan kadang-kadang tak ikut langsung Dan tak ada kaitan lagi dengan dia Selepas kepada kewafatan Kematiannya itu Itu siapa dia Harta dia Dan yang Ketiga yang mengikutinya dan akan menemaninya daripada siksaan kubur dan sebagain sebagainya iaitu amalannya. Jadi yang mana satu yang kita usaha untuk mencarinya pada hari ini ya? Jadi sebagai seorang Islam perlu kita sedar. Ya disebut dalam satu ayat Allah SWT, taala A'udzu billahi nas syaitonir rajim wa fi amwalihim haqqum ma'lum li mahrum. Dalam harta yang telah Allah berikan kepada mereka selain daripada zakat itu ada lagi peruntukan untuk mereka yang memerlukan yang namanya sedekah sunat. Ya, dalam dalam Rawai al-Bayan kata Muhammad Ali As-Sabuni sedekah itu ada dua, sedekah wajib dengan sedekah sunat. Sedekah wajib zakat. Sedekah sunat yang kita berikan pada hari Jumaat, yang kita berikan kepada fakir miskin, yang kita berikan kepada umat anak yatim yang tidak ada kena mengena dengan zakat yang memang sudah diwajibkan kepada kita. Baik ya. Kallal ayyumbadan nafil hutamah. Mereka akan jawabkan hutamah. Tahu kah kamu apakah hutama itu? Api Allah yang dinyalakan yang akan bakar sampai ke hati. Sungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka disebut oleh al-imam at-tirmizi dalam kitab beliau bertajuk nawadirul usul berkaitan dengan munasabah hayat ini ialah bagaimana nanti di akhirat bila manusia semua dihimpunkan dalam syurga ataupun neraka ya yeah, Asyaki ataupun Asya'id, orang yang bahagia ataupun orang yang celaka, yang bahagia iaitu yang masuk syurga, yang celaka, yang masuk neraka. Di kalangan yang masuk neraka ada dua jenis manusia, dua jenis hamba. Yang pertama akan kekal dalamnya iaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang kedua orang-orang yang duduk sementara waktu. Mungkin satu hari, mungkin satu minggu, mungkin satu bulan, mungkin satu tahun, mungkin satu abad. Dan kena ingat, satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Jadi, bila mereka ini duduk dalam neraka nanti, maka akan adalah suara-suara yang bertanya kepada mereka, yang duduk sementara waktu ini. Orang kafir. Orang kafir yang duduk selama-lamanya bertanya, eh, kamu orang beriman dulu ke dunia, dulu kamu oh, Islam kan? Kenapa kamu masuk neraka? maknanya tak ada beza Islam dengan bukan Islam. Kami orang kafir pun tak rugilah begitu. Ini kata-kata orang kafir tuan-tuan. Dia sebut oleh Al-Imam Al-Turimivi dalam kitab dia, Nawadirul Usul. Menjelaskan ayat ini. Mendengar kata-kata mereka itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi murka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan semua orang yang beriman yang ada dalam diri mereka. Walau sebesar zarah pun. Akidatul tauhid. Karima la ilaha illallah. Beriman kepada Allah. Maka dikeluarkan mereka masuk ke dalam syurga. Menyebabkan orang-orang kafir yang kekal dalamnya. Merasa begitu terkilan dan terperanjat. Lalu Allah mengatakan kepada mereka. Adakah kamu mengatakan aku akan menansiakan hamba ku yang beriman? Sekarang sudah berlaku tempo azab yang akan menghapuskan dosa-dosa mereka, ya, seperti ini surat dalam hadis yang lain: Kolulah nabata min, nabatamin haram, fannaru aula bihi. Dalam impunan hadis 40 pun disebut oleh Imam Nawawi, disyarahkannya bahawa setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, sumber yang haram akan dibakar oleh api neraka. Apa yang masukkan dibakar itu? Dibakar sehingga habis lemak-lemak daripada sumber yang haram sehingga hilang kemudian baru masuk ke dalam syurga. Sehingga disebutkan oleh Al-Iman dalam kitabnya tadi, dalam hadis yang berkaitan dengan perkara ini tadi mengatakan sehingga di kalangan yang mereka yang masuk dalam syurga itu rupanya sangat hodoh. Tingganya sudah tidak ada, daging-daging di badannya sudah tidak ada, tulang sahaja yang tinggal. Kenapa? Kerana saban hari, saban waktu neraka dibakar setiap hari oleh api neraka Allah Taala, Maka lemak-lemaknya semua habis, hilang, gugur. Sehingga masuk ke dalam syurga dalam keadaan rupa tengkorak. Ya, orang yang kita tengok, orang yang kelaparan di bumi Afrika itu tinggal kulit dengan tulang sahaja. Akhirnya Allah Taala pun memberikan kepada mereka nikmat makan dalam syurga sehingga tumbuh semula daging anggota badan mereka sempurna. Dan kelihatanlah mereka kacak dan cantik sebagaimana yang mereka impikan. Dan pada waktu itu, tinggal seorang sahaja lagi yang duduk dalam neraka sedangkan di ahli syurga. Lalu dia mengatakan berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, Ya Tuhan ku, aku tidak terfikir aku masuk dalam neraka begini lama, aku punya masalah Maka Allah SWT mengatakan, punya kamu orang beriman, cuma kamu suka melakukan maksiat. Jadi sekarang tempohnya sudah tamat, kamu juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang tinggal selepas itu, hanyalah orang-orang kafir yang disebut oleh ayat Allah SWT, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim khalidina fiha abada kekal mereka dalam neraka itu selama-lamanya maka ayat Allah SWT wa mengatakan innaha 'alaihim sadah maka selepas itu api neraka akan ditutup neraka itu ditutup dan tidak ada lagi sebarang komunikasi tidak ada lagi sebarang hubungan di antara ahli syurga dan neraka fi amadin muaddada api api itu Ya Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang Api itu menerobos masuk sehingga ke jantung mereka Sehingga hancur tubuh badan mereka untuk dihidupkan semula Kerana dalam syurga dan neraka ini Tidak ada lagi kehidupan dan tidak ada lagi kematian Seperti disebut dalam hujung surah Al-A'la La Allah SWT tidak akan matikan mereka Dan tidak ada lagi kehidupan seperti itu Maknanya mereka hidup dalam keadaan Tidak dikatakan mati dan tidak dikatakan hidup Supaya mereka merasai dengan sepenuhnya Azab yang dikenakan oleh Allah SWT itu. Jadi, tuan-tuan, perempuan, muslim, muslimat, saudara-saudari, yang rahmatik, dan dikasih Allah sekalian, mudah-mudahan memahami ayat Allah ini, menimbulkan kegerunan dalam hati kita, menyebabkan kita semakin sungguh-sungguh untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT, beribadah sebagaimana yang dikendaki oleh-Nya. Mudah-mudahan Allah memberkati perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.